Berrien tenore azurikin Pantzo Irigarai eta giza eskubidan nazioarteko eguna da, ostegun hau. Eta kari oktara, tetxera telkartea mobilizatzen da, aldi bat gehiago horretarazteko Euskal Presuek eta hauen familiek pairatzen dutena urruntasunaren gatikar. Bosti humil euroz goiti bilduditu CLPB alduden plantatuaden eskualegiko esneko operatifak bi sustengu deialdi eginak zituen eta entzuna izan da tokiko jendiak ekajila guntza azpimegatu dute. Elaia, aize, oian edo unaie balimaduzue izena ahunt modan ziste. Se askak hauek direla izen erabilenak mementuan bere 2003-eko egutegia aurkestearekena. Eta etxean partidarik ezgalzea, hori da benzan etxeto trebezailiak baionako rugbilarieri emandeien elburua gauratxean berriz pratikane maiteko parada duten montobanen kontra van buiren astalkaria berriz helontan. Aroa lehenik, Katyalin. Mementoko bosgatoko temperatura barnekalde helontan lamboa tokika bainan gero bisikiaro ere gaita eguzkitsua itsemaiten dokute temperatura gorena kajamasei amazaspigadoren inguruan. Mementoko bosgatoko temperatura barnekalde helontan Eta lehenik e, jandarmek lekukoak bilatzen dituzte, atzo angelun gertatu istripu larriaren zat, ogoi urteko motiko gazte batek bizia galdudu, angelun bideko istripu batean bere autoko kontrola galdudu, jorlizeko itzulgunean eta otuareken joan da ondoan den erreka atipirat, itorik hilda gazte hau, istripua atzo goizian goizik, bostak eta erdiek gertatu da. Eta bai honan atzo goizian ere arrastatu gaztea, libro utzi dute, jandarmak goizeko seiontan joan ziren bere etxerat bila, eta atxaldean utzi dute, poliziaren kontra jarrera bortitza ukan duela hortaz galdezketatu dute, eta ausiteratu aizanenda, ekainian, atxilok eta unen txalatzeko atzo, elgerreteratzea eginda, atzo atxaldea apalian, bai honako erikoetxaren aitzinean eta gizai eskubidean azioarteko egunakari, etxeratel karteak, zapi edo lepoko karteak antolatzen ditu ustegun untan, gazte izen eta irunian bezala, bayonan ere, e, barriak eta, eta urruntzea xalatuko dute, preso eta beren urbilekoen oinarizko eskubideak urratzen dituela azpimaratuz. Prezeski esailortan, frantziak, espainiak bezala jokatzen duela, xalatu du, muriel lukantiz, etxeateko, bosere maileak. Franzian badira kasik egun preso, eta segitzen dute, nahiz eta uh, adierazpen bat zaitea beste zentzuan, segitzen dute beti bezein urun. Familiak xaiatzen dira edo zein balditzetan segurtatzen uh, alik eta bisita gehenan, hor maladenez, eta izigarri, izigarri presioa ateratzen zaie. Uh, Haipatuten bezala bai, emaiten aldugu, Eta hori eman dugu dosi zenbat balio duen, zenbat pagatu behar dugun, baina badira ere ondorio asko zenbat zen, zenbat direnak hau da bereziki, osasunean eh, ondorioak. Zapi edo mokan eskartea, elgerreteratzea, ostegun untan, atxaldeko seiak eterditan, baionako erikoetxaren aintzinean. Eta beti giza eskubidean azuarteko egunakari, Bayonako Mediatekan badamintzaldi bat eda bideak nola mintzatu bortizkeriaren parrean Jorzo Malbruno gazetaria, siriako egoera untra ezagutzen duena Josu Martinez dokumental egilea, Michel Terechenko, filosofoa izanen dira izlariak itzordua aratsuntan, zaizpiontan Bayonako Mediatekan Bestalde sozial txailia nostegun ontai goiti, endaiako postako letrakariak greban. Eta ez dute eperik emaiten, beren mogimenduaren zat, ez dute ez gutun ez paketarik banatuko, ZJT sindikatak dugre bara deitu salatzeko bi pietun turnaden kentzea azkainen letrakari ergerotak gehiago galdegina zaiela, ezin eldua dutela, postabulegoak aldiz estira onkiak irekirik egonen dira. Bururatu da aziel PB-ak plantan ezagia zuen bigerren diru bilketa kampanya aldudeko esnekoizlen kooperatifak, euntai iru ardi eta behi esnekoizle biltzen ditunak, bi diru kampanya plantan ezagia zituen joan den udatikunak, diru biltze horien elburuetan esnearen erdia aldatzea zen eta ekoizle eta langilen txollaten egon kortzea kampanya hauen emaitzak, aipatu dizkio karin etxe bergiri, beti urtiak kooperatifako kiriak. Bi dirru Bilketa kanpaina antolatu zituen CLPB esne kooperatibak. lehen fase batean partikulage hitzulia zitzaien dirustatzean parte hartzeko deia, Agur hilastapenetik ujiaren lehena agitean. Diru emaitza baten araberako opari bat eskainia zitzaiko konochtion parte hartzaileari. Beti urtiag, kooperatibako kidea pozikatera da, kanpaina horrek eman dituen emaitzez. Bildu dugu, egunta mila euro, eta ilakinez, mila lau egun jendek, parte hartu utela horren Eta hilada beti um, eta apostu batzu egitea, somat bilduko da, uh, somat etara behar da pentsatu iristea eta horroa egun milako maila ezagin nuen uh, eta egun talo hitamala huiten eta oso pozik eta jakinez oso pozik uh, lekoko jendeak segitu dola mugimendua uh, postengi da aen fase batean buru abenduaren lehena artean akziodun bilakatzea proposatua zen. Biaen diru bilketa kanpaina hau da joan den ebiko hitzeean bukatu. Zonbateko diru bilketa egin den eta ze laurazio egiten duten, Beti uria. Beraz hiudinta irudiita zorzi mila euro, bon, jakin behar da on uh, tx bizpairu txike dira eta ranola bon koperatifa batek bazka egiten duen batek, hamar euroko mm. bon, mila eurokoa uh, tiigori begia du, eta ez da zenba oraindik, bez pentsatzengu irudiunnta eta eurora eta iristea. Mm. eta izanen da hor uh, egunta behargeita ha ama Uh, kobat uh, inbestizadori edo partertzaile. Kampaina hauen helburuetan zen, kooperatiban bilduesnearen euneko behoita magain transformazia eta berzalde langile eta ekoizleen egoera egon kochtzia. Eta bestalde zuen enpresako belizitasunak nola intzan eman, nola balio gehiago eman label edo esaldu agi batekin horiek abanta iak izaitenhal dira saltzen bultzatzeko de bate bat an latua da eta meskatritza etaindustria kan baran ostegun goizuntan label batzu dituzten enpresa batzuak beren lekokotasunak emanen dituzte ere hitzzo orrdua goizeko hamarkreket erditan baionako meskatitza ganbaran. Siberoa erri elkargoko biltzahian bi sede ekonomikoek ez tabada sortu dute haute txen artian. Maulen egin naiden Espartinaren museoa eta etxe barren erosei naiden etxaldeak erakutsi dute opozizioa emendatzen ari dela eta etxaldearen erostea doidoietarek iran ganda bostkaldian. Lehenik Espartinaren erakustokian sedea ondia da, bi milion terdi gostako dena, atelier bat muntatu naida eta hori ez dute begionez ikusten mauleko espartine gilek konkurentzia izanen dela koz. Bestalde, elkargoak etxebarren erosina iduen laborari etxeaz duda ondiak agertu dira, kariodelakoz, eta estado txarrian laborari bat horplantatzeko estirela baldintza honak erranda. Ez tabadaluze baten ondotik, boskan ezagiek izan dira bixedeak, espartinaren erakustetxearen zat istudio baten egiteko gehiengoa aldea agertu da, eta etxebarriko etxaldearen erostek. Kepa etxandiren argazkieko ornitzen dituzte, 2000 eta amaseieko, sehaskaren egute Egutegiak urtero argazkilari bartei emaiten diote berak hautatu amabi argazkiz osatzea egutegia eta Jasko Jacques Pavlovskiren ondotik kepa etxandirena izan da orengoan. Egutegi berriaren berezitasun nagusiak aipartzen dauzkigu sehaskako jamuntxo etxeberrik. Hortengo ba, berezitasunan guztia da e, apainketa, kepa etxandik e, autatu baititu dozena bat argazki hilabete e, guztiak e, bagoitza apainzeko, hori da lehen e, berezitasuna, eta urte guztiz e, bada buraxot alde bat izen degiaz arburatzen e, dena, entzatzen dira urte guztiz ikustia zoindiren, e, ba, esartzen aldien e, izenak, eta horren e, zatu ditut e, irakurleak e, begiratzen e, zoindiren hortengo berezitasunak, Urbindik begiratzen mahi bote uh, egutegia ikustenako dituzte uh, aldaketak. Eta argazkien nautaketa nola eginduen galdatut jugu, kepa etxandi argazkilariali? Hortu azaila izan den eren zan. Iruroko eta mar mila uh, argazkiba ditut, uh, eskolegiari buruz, eta diaspora ere, eriburuz ere, uh, orduan, bon, autotu dut, uh, han barnean nola uh, ikusten sasoinak eta... Nola zen hasi eh, nahi joaldunarekin, eta gero eh, intediarekin, eta mailatzen bada eh, taloak izan da buroso taloak egiten du, eh, mailatzen, eta gero hortiukat, eh, eta San Fermin, eh, pastoranak gure bizia. Euskal Herriko bizia eta kepa etxan diren argazki horiek ikusgai izanen dira ere baiorako euskal erakustetxean abendu eta urtar hilian Itzordu bat gauratxian e, Dona Zaharen Alzheimer eritasunaz Alzheimer eritasuna dira ezagutgarriak nola hartatu zer laguntzaekari e, egun guzietakoan hori haipatuko du zamponi medikuak eta itzordua zazpiak eta erditan da Dona Zahareko arradoi gelana Errugbian, prodebiko amabigarren eguna jokatuko da ostegun eta ostira leguntan euskaltan lehen dako, miarritzek bihar, zazpek eterditan karkason errizibitzendu, hori bainolen baiona gaur hariko da behartzek lorten gutitan, jando ze zelaian, montobanen kontra suri urdinak dinamika eder batian txartuak dira, froga lionen bildu pundu defensibo ederra eta hori, joko lari gako batzu, aldatu agatik ere hori da prezeski, indarra azken asteetan, dukolari guziak erantzun ona emaiten, adi direla, astal kalipostuan adibidez, labuiri balimada titulara, van buiren ordezkoak xartze honak egin ditu, ego afrikarak dio biak aditzenal direla. Je pense qu'on des, des profils différents, donc euh, ça sert beaucoup à, à cette équipe qui joue contre des équipes qui a givant plus. Profil desberdinekoak gira, eta ikusi zahorkariak batzutan salu, besteetan pizu direla, ongi da tal learen dako. Pentsatzen dut, trebet lana erresten duela, Gregori kolpatua baita, Simon eta nere artean da postua, eta laguna gira beraz ongi da. De copain, honet de pot, donc euh, c'est bien. Un équipe, Montoban, c'est dangereu, parce que je pense qu'il propose beaucoup de combat... Uh, Agresivitea... Uh, uh, no, honez pas... Honez pas la lidera de Prode 2, me... Mais... Montoban lan jeroxada agresibitatea iniz ezartzen du gudu du jaundia. Gu ezgira Prode liderak eta uh, humile egon behar dugu sport, gauden dinamika honunta negoiteko uh, gizan. Ifo profite de zo dinamiko hona, mi. Oui. Uh, Objetifiz ega victua. Elburua garaipena izanen da, lehenik garaipena eta sekulan ardiesten badugu, gero bonusa. Arriba, uh, cien bonus. Bailean gauzakot renemanez, sasoin astapenetik, benza, etxeto, baionako trebetza iliak, etxean partidarik ez galtzia ezagidu helburu, berazida jaurekin, atelako dira, laporterrak gauntan, aratsontan, ezahantze bi partidak baionarena gaur eta miarritzarena bihar zuzenian, emaiten ditugula, euskal iratietan, pilotan baionan berriz, eskuska trinketean, xalandresiko partida, xal lehuntan, lau ondanda, agirreta benez, salidira, darmandrai eta bonet belxen kontra ta futbolian, Europa Liga, multsuetako azken partida, gauratxean Bilboko atletikek errizibitzen du Erbereetako Alkmaar taldea. Ogoitaraziz, Bilbo diadanik xailkartua dela, xapelketa unen, segitzeko. Goiz berri xaiorekin txegitzen dugu Kristof eta Batik eta kop ogoita batean akordio probosamen berri bat. Azken momentuak dira bilkura hortan, bihar haratzeko adostasun bat lortu behar bailitaike, barda ala ere kesa frango izan da, Loran Fabiusek presentatu testuaren inguruan, pundu batzu trenkatzekoak gelditzen dira, dirustatzea, Epe Luzeko elburuak eta erialdek zeindar egin behar duten, beren pizu ekonomikoaren arabera, txinak bere taldearen izenean bere poza du testua, oinari ona dela eganez. Afganistanen talibanek egin erasoan behogeita presuna hil dira. Kandarreko aireportuan hogeita hamazaz bizbilak dira eta bederatzi erasotzaileak estatu batuen base militar bat da hor ondoan. India eta Pakistan bake helgarrizketan begi asiku dira. Indiako atzegi ministroek duri jakin arazi Islam baden bisitan, Bombaiko atentatu islamisten ondotik 2008an etentzituzten, elgarrizketa horiek, behizasi 2000 amekan, baina orduan ez zuten jose eman haipatuko diren gaiak lugalde gatazkak bereziki Kashmir, sikuritatea eta terrorismoaren kontrako burroka, bai eta aheman ekonomikoa eta erligio turismoa. Burundi eta Europak batasunaren artean adostasunik ez. Bildu dira beren ahteko ahemanaren astehtzeko, Burundin espadira giza eskubideak respetatuak, ebek espaitu gehiago lagunduko, mementoan laguntzak mugiztuak geldituko dira, alde humanitarioari mugatuak egoiteko Burundiko ordezkaritzak dio, Etsi dituzten irratiendako edo elkartiendako justizia prozedurak albezen fite aintzinatzea segurtatuko duela Europaren zat hori ezta aski lau hilabete dute adosteko.